Hej och välkomna för andra veckan i rad, avsnitt nummer två av podcasten Färmat. Jag heter August Jakobsson och i den här podcasten så intervjuar jag svenska jazzmusiker om musik, drivkrafter, inspiration, konstnärskap och frilansliv. Jag vill börja med att tacka alla för den fina respons som jag har fått och alla glada tillrop. Det värmer mig otroligt mycket och det motiverar mig också att fortsätta med den här podcasten. Och om ni har några förslag på vem jag ska intervjua så är det bara att höra av er. Så ska jag försöka mitt allra bästa för att få det att hända. Eh, veckans gäst är ingen mindre än Karin Hammar. Och hon är en helt fantastisk tromonist som jag har haft förmånen att få träffa vid väldigt många tillfällen under mina år som musikstudent här i Stockholm. Hon har ju precis spelat in en ny platta med sitt band Karin Hammar Fab Four. Så den tycker jag att ni ska hålla utkik efter. Dessutom har de ju hela hösten och, och våren spelat med Orup på Hamburger Börs. Jag tror att de spelar till och med maj, det pratar vi lite om i intervjun. Och de kommer till Göteborg eh, nu i höst så det tycker jag också att man ska passa på ifall man bor där. Och vi pratar verkligen om allt mellan himmel och jord. Och enligt mig så var det ett väldigt trevligt samtal och jag hoppas att ni också tycker det. Veckans vignett är från Karins skiva Everyday Magic och låten heter Criss Crossed. Varsågoda, Karin Hammar, den 19 februari från hennes superhippa lokal på söder i Stockholm. Då, då är vi hemma och det är skitdåligt. Det är värdlös arkistik. Man får som. Oh. feeling. Ja, ah, okej. Okay. Just det. Men nöden. nöden, nöden ska man inte Nej, ja. ja Hur mår du? Hur mår jag mår bra, bra. Mm. absolut. Jag har ja. äntligen fått börja öva efter ett och ett halvt års. Så Aha, eller jag har okay. övat, men liksom. jag, har, jag har ju börjat spela efter sju veckor, eller så jobba mm. Sen jag hade födde barn. Eh, och det var skikul Och jag, jag, ångrar, jag ångrar ingenting Nej, men det, det, var, det har varit fantastiskt Men shit vad man inte har övat För mycket kan jag säga. Du har hållit igång Jag har gjort Det är, ju, det är små grejer. Jag har ju rest med mitt eget liksom, Mina egna grupper första året Då var det bara att jag bara mitt eget band Men nu har jag kört med år upp i eh, hösten Och så nu vår. vår. Ja. det är ju jävligt kul, men det är en i mapp. Alltså, det är, man är helt slut. Alltså, ja, jag kan tänka mig det. Det är verkligen... Man tog, mm. Jag trodde inte det. Eller sådär. Jag har gjort sådana här gig förut. Men, ja, men, såhär, man måste gå och övas liksom, efteråt för att man inte, inte blir trött nog. Men nu är det alltid så här på oh, färjan. Ja, ja, nu är det såhär, ja nej, jag, jag har bara sett lite bilder så där, ja. men det verkar extremt satsigt. Alltså. Ja, det är jättesatsigt. Mm. Faktiskt, jävligt kul. Men det är jättekul, för man får liksom... Ja, Eh... Så det, är, så det är så jävla lyxigt nu. Nu har jag skolat in på dagis och därför har jag varit lite härva med liksom tid. Ja, ah, jag förstår, men, men det går är ju... Nu är hon jättebra. där mellan nio och tre. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Det är så, <skratt> så Jag älskar min dotter, men det här är så jävla kul. Ja, men... komma hit så här, och just också... Ja, nej. ja, men nio och tre, du hinner du göra ditt gör eget allt. jobb. Precis. Jag hinner göra precis. Jag inte till och med sova en halvtimme liksom. Och gå på gymmet och öva så här, fokuserat. Gud men, vad skönt. Men mycket annat än det, men... Ja. Men det är ju grymt Om vi börjar lite från början ja. Ja. Kan du berätta om din, din uppväxt? Ja, vill du veta den biten som terapeuten fick höra? Nej, jag sköter bara nej. <laughs> Du får berätta precis nej, nej, ja. som du vill då, Men jag kan berätta att jag mm. föddes i Boden I Norrbotten 1974 den 11 november och det var ett fullt hushåll som jag kom till. Nämligen så i den bemärkelsen att det var många barn. Jag har fyra äldre syskon. Och två föräldrar. Inte självklart men jag har det fortfarande. Och alla spelade ju då olika instrument. Mest blåsinstrument var det ju, frågan om. Det var jag började spela. Jag började sjunga och spela piano först. Mm. Och körde ganska seriös satsning på klassisk piano. Kan man inte tro. Kan jag inte tro här, själv när jag sätter mig vid piano. För allt har försvunnit. Men i alla fall eh, så var det så. Och sen så började jag spela trombon i fjärde klass. När jag var typ 10-11. På kommunala musikskolan. Och det var ju... Väldigt kul. Jag hade inte tänkt att spela trombon alls. Utan jag hade tänkt saxofon eller obo, eller harpa var jag jätteinne på. Konstigt, jag. Hur, kom, hur kom det sig? Jag vet, jag tyckte det var så vackert. Ja. Men så insåg jag att det var kanske lite jobbigt att flytta hemifrån. För jag var tvungen att liksom flytta ner till operan känner jag. När jag ja, var just 11. Mm. Men Så att jag tog trombon istället. Nej, men jag råkade prova trombon på sådana här provar dag på kommunala musikskolan. Och sen var det ju faktiskt klippt. det var ju så fruktansvärt kul. jag tyckte det direkt? Jag tyckte verkligen det direkt. Det var mm. det är något med det här pajasaktiga som jag är ett för. Det här glissando. Och så, det var lätt, lätt att få ton. Det är ju ganska lätt att få ton på trombon eh, om man jämför med trumpet till exempel. Men det var så... Det var det jag hittade hem där. Ja, det är ganska festligt, För det liksom Tack vare trombonen så har jag ju... Eh, det har jag kommit på nu, i, i sen, på senare tid, om man går på, på många djupa plan. Så det har räddat, alltså musiken och trombonen har räddat mig på jättemånga mer sätt än vad jag har förstått. Än att, det bara, att jag bara försörjer mig bara inom situationstecken. Försörjer mm. mig på det nu. Men eh, jag eh, hittade någon slags hem där på något ja. vis och, och, och i skapandet också. Mm. Genom att jag började göra musik, inte jättetidigt men, men um, runt 19-20 ja, års ålder började jag skriva ganska mycket. Och det tror jag räddade mig rejält för då hade jag en jättestor kris som, som pågick liksom, rätt länge. Jag förstår. Är det något du vill berätta om? Nej, no, mm. jag kan gå med det. Men så här mm. existentiellt. Liksom, ja. så här, så man, um, det, jag tror att det kommer vid olika, olika tid för olika personer. Mm. Då kom det för mig när jag var typ 22 Eh, vilket ledde till att jag började gå i terapi Några år senare mm. och sådär Och fick ta tag i det på riktigt eh, Ja men man kan väl säga Att, att jag har Liksom att det, det, har, det, det är en väldigt eh, Jag har väldigt mycket att tacka Faktiskt mm. musiken och trombonen För och det blir mer och mer eh, Varsa ju äldre jag blir Det är ganska häftigt mm. Det är en av de sköna grejerna När man blir äldre är 40. Mm. Ehm, och, och det är alltid kul att spela humor nu. Ja. Alltså, det är skitmäktigt att man mm. kan hålla på och grida på det här jättegemet i vad är det, 30 år. Och det är fortfarande kul. Ja, det är otroligt. Och det är fortfarande givande. Och, det är, och, och så helt så hittar man liksom nya. Det är sen såklart. Man, man stagnerar ju och liksom får svacker och allt det där. Såklart, mm. och måste liksom ta nya beslut om vart man vill komma konstnärligt och, och allt mm. det där. Men det är ändå. Um, ja, det är någon speglade där som, som nästan alltid finns. Mm. Du sa att um, det fanns mycket instrument i ditt ja. i ditt hem. Vad fanns det från? Ja, men det fanns ju då. Två systrar som spelade brassinstrument. Det var trumpet och trombon. Just det. Och sen fanns det en, två bröder som en spelade saxofon och en annan spelade trummor. Och sen hade jag en morsa som, som när jag var ett år och då hade hon då fem barn. <laughs> då kommer hon på att hon ska börja spela för klarinett. Okay. Så hon, jag får sitta på hennes klarinettlektioner och eh, leka typ. Och så är jag med då? och hon övar. Och, och liksom, så jag ser hela det här förloppet från det är liksom ett år gammal. Och jag hänger med, jag kommer ihåg att ett av mina bästa barndomsminnen är ju när jag sitter i hennes knä. Hon spelar i en förmodligen horribelt låtande liksom, blåsorkester. <laughs> <laughs> eh, nej, men det kanske inte var det bästa. Liksom. Men nej, jag tyckte, och jag satt i hennes knä, hon, hon satt och spelade i den orkesten. Och jag tyckte det var toppen och slagade alltid. Jag sov jättegott. Så har haft det omkring dig? Ja, jag har alltid gillat det. Och det har, mm. det har ändå visat sig när, när jag gick på musikskolan att jag var mm. väldigt lätt att sova när folk övar runt omkring mig. <laughs> så jag, konstant, jag har alltid tagit sådana här power naps I övningsrummet? I övningsrummet. Mm. Läggat, legat med, lagt mig på en bänk och... Och det kanske kommer från då. Ja, ja du precis. Och det måste mm. vara flera som spelar samtidigt. Ja, <laughs> men okay. ändå blir det så här jobbigt. Men det är, när det är liksom det här samhällsuret av. Just det. Hur ja. kom du sig att hon kom in på klarinett? Det kanske du inte vet. Ah, det vet inte. Nej, det vet Nej, jag inte. Jag tror att, att det är en målstads klarinettkoncert tror jag. För den Aha, har följt okay. mig från det jag var... Den, den kunde jag liksom till när jag var väldigt liten. Ja. Den här men då måste hon ändå satsa ganska ja, men mycket hon, Jo, men hon satsar mm. rätt hårt. Mm. Så att det, det... Och sen så så... Då började jag spela, så spelade vi allihop där ett tag och spelade, marscherade i musikhåren i, i Boden på 1 maj och det var kallt som tusan. Ja, mm. sådär som vi, alla vi brassmusiker har fått gå igenom. Ja, precis. Ja, min pappa berättade om när han fick spela med, jag tror det var Frälsis eller någonting, ja. under vintrarna, liksom inför jul. Och ja. det bara var oh, så gud, sjukt ja. kallt. Ja, och vidrigt. Man ska gå igenom det där. Ja. Faktiskt. jag tror jag aldrig har gjort det. Jag tror att jag, liksom, nej, men du så det att, var du är över. Du man säger 90 talist Ja det är väl så det var. Nej jag fick nog ju, Du slapp. Nej, jag spelade inte så mycket när jag var liten heller utan ah. jag var mer på, nej, vad heter det, musikskolan ja, och förstod. sådär. Novell. Ja, ja nej, men så att så hörde på. Sen så spelade jag. Eh, jag var bo, bodde som sagt i en väldigt liten stad, ja. 30 000 invånare. Un, invånare. Och eh, och var väl en av de få som typ satsade på trombon. Vilket gjorde att jag fick spela ganska mycket. De startade en musiklinje i Boden. Alltså på ett musikprogram. estetiskt program på musik. Och där gick jag inte. Men, men jag fick vara med och spela på alla deras grejer. Okej, de alla de har, deras det behöver en trombonist. Exakt. Mm. Så jag fick hänga på där. Vilket var skitkul. Det var ju som att gå samhällsvetenskaplig, vilket jag då gick fast ah, med okay. musikinriktning. Mm. Eh, plus att jag fick lära känna alla de musikeleverna och eh, sen så hängde jag jättemycket med, med dem då, för det var mycket så här pingstkyrke folk, okay. så jag hängde mm. där och spelade mycket också, Just det. utan att vara kyrkligt anknuten. Nej, men det finns ju alltid mycket musik alltid i mycket kyrk. musik, ja. ja. Och då fick jag också tillfälle att spela bariton, alltså euphonium. Aha, okay. Ja, okej. Ja, mm. för jag fick då en liten kris, trombonkris där i nian. Så jag bara, det här är <laughs> så, så jag var att jag en, en fotman Nej, men precis. Nej, men för då, då insåg jag att eh, min älskade lärare som jag mm. hade då... Eh, ja, jag kände att jag behövde utmanas lite mer. Så jag tog eh, lektioner av, eh, privatlektioner då, mm. på trombon. Av den dåvarande lead i Norrbottenbygdland. Aha, okej. Okay. P.O. Svanström. Mm. Som jag har att tacka av. Så otroligt mycket för. Men även det här min, min, min gamla då inom lärare på kommunala, han fick då undervisa mig i fonium och det var också skitkul. Så fick jag lära mig lite knapp ja, teknik. Bra. Ja, också ganska dålig på det, men det har ju ja, men... kommit, helt plötsligt kommit upp nu när jag var, eller för några år sedan, vickade jag i Västdeutsche rundfunk, vdr big Band oh, yeah. Och då var det så här: Ja, men du spelar väl Euphonium? Ja. Det gör jag väl Så fick jag göra inspelning Till mm. eufon, eufonier Och Gary Burton så här, <laughs> Man bara, oops, hur händer det här Ja men det är inte ja. roligt. Men så att mm. om det är så här obligatoriskt Och sen så spelar jag jättemycket, eller inte jättemycket Men då och då, mm. så här, lite bastrumpet trumpet och lite med I, okay. i bosom mm. Så, det, tror så är... det var ju bra att få, få alltså, mm. Ha det där ehm, Nåväl, tillbaka till trombonvärlden Vill du berätta lite om din Kommunala musikskollärare Ja, han var fantastisk och mm. jag är jag jättefin på alla sätt och vis. Mm. Tård Dahlqvist, torten heter han. Mm. Ehm, ja, nej, vi, vi hade jättetrevligt på mm. honom. Mina, mina sysslar gick ju också för honom. Ah, Okej, okay. så, så ni hade en, vi hade en, hus. en studiecirkel? Ja, kan man, nej det hade vi inte. De var ju mycket äldre än jag jag ah, okay. De är ju fem mm. och sex år äldre så att de yes. var liksom... Men mm. äh, det var jättekul och sen... Mm. Ja, så spelade, vi, spelade han också i den här orkestern som vi alla spelade i. Mm. Hade du, hittade du jazzmusiken då eller kom det mycket senare? Nej, det kom ungefär då. Det kom när jag då började för den här PO. Mm. Eh, då gjorde han en sak som var helt magisk så här, i efterhand. Han spelade in alla, det var ju kassettband som gällde på den tiden. Han spelade in alla jazztrombonister som, som liksom som man måste ha hört. Wow. Ja, så jag började lyssna på det och bara tog, liksom, lyssnade på det. Han spelade in 40 kassetter. Och när det var slut på jazzprominenter så gick han in på Miles och Charlie Parker och alla och liksom, Inte så mycket cool var han med, men det var ändå så här 40 kassetter uh. med, liksom, du vet. Uh, och det that. är det som är så jävla viktigt när man mm. ska lära sig en ny musikstil att, really? att, att lyssna in den. Mm. Så det var ju, det är evigt tacksam. Ja, vilken grej och få det. Så här, men börja med den här. Ja, men eller hur? Så. Och jag hade liksom inget musikintresse Jag lyssnade lite på så här, jag så här på P3-trackslisten. Och så här, Madonna, mm. du vet. Lite på, ja men så här, lite på, så här mm. aha var ju, ja men du vet, det som var inne då. Mm. Men helt plötsligt så fick jag så här, Shit, det kan ju låta så här från trombon. Det var ju helt galet. Det var ju då J. Johnson, K. Winding som var oh, de första kickarna. Deras mm. The Great JNK. Uh, som en liten passus, som vi då startade ett band 20 år senare, jag och min syster. Just det. Med sliding, de, hammers. Sli sliding Hammers. Sliding hammers precis. Då hade då tog vi snodde vi deras låta, de här JNK, ja, cool, i så. början. Mm. Och sen så, så fick vi då ett band med piano, trio och två tromboner. Eh, men, så det var ju skithäftigt eh, att få, få ta del av jazzen mm. ändå så pass tidigt. Och vi hade ju ingen sån tradition hemma så att det var ju liksom det fick vi jag och min syster och det vi råkade komma in på det vi spelade storband och så också, det ja. var den vägen så mm. då, då kom ju det här behovet eller liksom, nyfikenheten på att improvisera Just det. Det, är precis så stor, mm. det var ju åtta takter tomt i noterna ja. Ja, men så att det här med storband det, mm. det var ju något som vi kom in på mm. ganska tidigt eh, eller jag och yeah. Jag måste tala för mig själv. Ja, Hon är ändå sex år före mig hela ja, tiden. Förstår. Men Vilket var ju också en drivkraft, måste mm. jag säga. Jag ja, du har jagat lite. Jag, jag har jagat. Jag var ju hela tiden. Mm. Och jag är ju en Så att det var ju jättebra för mig. Jag blev ju driven och fokuserad. Sen så eh, kommer man till en gräns när man inser att det här var ju långt senare. Att, att den här, liksom det här jaktinstinkten kanske inte ligger än den kanske ligger än i fatet ja. lite mer än än man skulle vilja mm. och då gäller det ju att se hur kan jag skifta det här det har ju det, det varit en, en lång resa också, men det är ju det där ja nej men jag har haft en, en liknande mm. grej där jag upplevde också att jag jagade väldigt mycket eh, de som gick samma ja. år som jag och de ja. som gick på musikskolan och så det, det tror jag har varit väldigt bidragande till att ja. jag har liksom att jag hoppade av och sådär. Så Förstår. det kan jag verkligen känna igen. Ja, mm. För det gäller ju att försöka hitta det där. Och, och liksom hitta lusten. Mm. För det är alltid den som man måste komma tillbaka till. Mm. Jag har haft problem med både. Liksom senskräck. Och mm. ja, med just det här. Liksom. Mm. Och då. Eh, och allmänt dåligt självförtroende. Liksom. Och då, då är det liksom. att Det har alltid varit. Lösningen att hitta tillbaka till lusten. Och hur man gör det är ju en, en individuell Såklart. fråga mm. och, och det måste man ju hitta. Och är det mm. så att man behöver hjälp med det så tycker jag att man ska verkligen ta den hjälpen för den finns. Dels med terapeuter, sen finns det ju coacher som, och så finns det folk som håller på med ren och skär liksom, scen, liksom, stage fright, mm. alltså, Mental alltså träning. Man behöver inte liksom gå ner på djup om man inte vill det. Nu är jag så funderad att jag vill det. Jag tycker det är asintressant med psykologi och hur man funkar och hur, vad det är som driver en och vad det är för mönster man har hamnat i. och Kan man ändra det? Och liksom, eh, men om man inte är råd och sånt så kan man ju gå och bara liksom ändra sitt beteende om man inte är nöjd med hur man mår. Precis. Och liksom, om man känner att man har en, en underliggande drift att verkligen spela musik eller, mm. eller ge någonting musikaliskt så tror jag det är värt det. Ja. Det där är ju upp till helt varen. Jag känner att det okay. var jättevärt det. Mm. Eh, men det var, man, man är tvungen också att dra ner i riktigt djupa hål. För att förstå mm. det. För att det. det eh, visst, eller jag, jag var ju med om en cykel och lycka okay. När jag var. Ja, det var det då. Jag men typ 26. Eh, och då var jag som liksom på så här. Pikade jag tyckte jag då, eller apropå jobbmässigt så var det så allting bara rullar på som tusen det var verkligen så här Vil Vilket år var det här ungefär? Det här var exakt år 2000, 2000. ja mm. ehm, På våren och då jag gjorde allt möjligt, jag fick spela jazz, jag fick spela mm. in i studio, jag fick vara på teater, jag fick liksom... Ja, det var show, det var liksom... Mm. Ja, hela, jag jobbade liksom helt, he hela tiden Tills jag cyklade om kull, helt plötsligt och helt plötsligt mm. var det så här... Ja, jag kan inte spela längre. för jag landade på näsan och munnen. Oh, ja, jätte, speciellt, men väldigt mm. meningen. Alltså mm. om man är liksom lagd åt det hållet att man tror att någonting är meningen, okay. Så var det verkligen det. Mm. Eh, skit, alltså det, värsta, det var ju det värsta som kunde hända mig då. Mm. Alltså för, nu, ja. Det är klart det är värre att liksom få mm. cancer mm. alltså, eller döj, så. absolut. Ja, men just då mm. så här, i den här ytterliga. Prestationsvärlden som jag levde i liksom. så var det jättejobbigt och, och skit bra. Det så fick man en jättesnälla stor utzoomning av sitt liv. Helt plötsligt så var det liksom, från att vara helt fullplottrat i kalendern, var det bara gjort ett, ett enda stort kryss över liksom X antal, det mm. vet inte hur många månader det ens. Nu tog det inte så lång tid. Men det räckte? Det räckte. Jag mm. hade liksom en och en halv månad som jag inte fick röra luren på. Shit. Och då visste jag inte hur, om jag skulle kunna komma tillbaka. Det var det värsta. Den mm. ovissheten att inte veta. Hade man sagt så, här, ja men du får bara liksom du, du får ett, en och en halv månads uppehåll, sen när du bara börjar börja lira igen som vanligt. Då var det cool. Ja, exakt. Men nu var det så här, jag vet inte om jag någonsin kan spela. Och det var liksom, och då började man fundera på, okej, okay, då, då ska jag se lite på några andra planer då. Vad ska mm. det vara? Läkare har alltid varit intresserad av att nej jag vill spela. Liksom, okay. kommer den grund liksom, vilket är asskönt. Mm. Liksom, jag ska spela liksom, till 100 procent ska jag spela. Sen vet inte jag om jag kommer upp på proffsnivå eller om det ska vara amatör men jag ska spela från bån för det är det mm. jag vet. Och den, ur den känslan föddes väldigt mycket bra grejer. För då då då blir det inte så svårt efter det. Liksom, fast Nej. det var ju skitsvårt efter det. För sen helt plötsligt så när jag började spela så mm. kom ju jättestora troll. Och trampade in i liksom ambis-tänk. Och... och du började tänka mycket på det? Eller? Ja, jag hade mm. ju inte tänkt någonting. Jag hade alltid så naturliga chops och mm. man spelar hur mycket som helst och hur högt som helst. Och, ja, ja, ja. och så plötsligt så, så fick jag dels en klump i läppen. Som en förhårdnad. Ja, de har mm. kvar faktiskt. Mm. Nu är det lite mindre. Men det var ju så här, mm. jag var tvungen att forma om hela liksom, ambysen. Och det lät... Nu kan vi Aj, spela jättemång. hur det lät. Mm. Under första månaden mm. sedan jag började spela. Mm. Det lät det så här. I, under en månads tid. Fast man har det här i huvudet. Du vet. Det är sånt psykiskt... Psykisk... Så oh, det det var det värsta. <laughs> det många Vilken ser. grej. Ja, det var faktiskt helt sjukt. Om mm. ja, man fick spela så här fem minuter åt gången för att inte paja de här nya nerverna som hade. Liksom. Och då blev jag nästan galen kan jag säga. Mm. Då började jag jätteont att spela. Mm. Eh, och så var det många i den levan som hade, spelat sönder sig. De många trombonister som inte kunde spela. Som hade som gjort sönder sina frusklära. Mm. Ja, det har man ju hört om ett ja. gäng brassmusiker. Exakt. Och, så. och då tänkte jag så här. Men vänta nu. Hur. Det alltså, började alltså göra ont för mig. När jag spelade. Inte det där jag hade gjort illa mig. Utan i ambisen. Då jag på att, mm. Men det kan inte vara. Det kan inte göra ont att spela. Att blåsa igenom luft i ett, ett metallrör. Nej. Då måste det sitta i huvudet. Alltså det måste bli en mental grej Och så jag gick dit Till, till psyket igen och kollade Hur, hur står det till här då? Det var ju inte speciellt bra <laughs> <laughs> Så jag började läsa på lite om Jag började läsa en bok som heter Effortless Mastery Just det. Av mm. Kenny Werner En jazzpianist Och den boken Appellerade verkligen till mig Där fanns det också en cd med meditationer och affirmationer som han hade spelat in, som jag började lyssna på och började bygga upp mig, mitt, liksom mitt självförtroende för jag insåg att jag hade liksom malt ner för mycket självkänsla i eller självvärde i musiken och trombonen. Jag hade liksom inget skydd mellan liksom, det fanns ingen pansar mellan, mellan mitt innersta och min musik och det jag presterade musikaliskt. Eh, vilket gjorde att det blev så jädra smäll. Mm. När jag inte kunde spela helt plötsligt. Och, ja, eh, jag fick börja jobba med det jättemycket. Ja. Och då, det ledde till en ännu... Liksom, jag hade ju gått i lite terapi innan, men nu var det rejält kan jag säga. <laughs> nu får man bara ner och mm. grotta. För att nu, nu var jag tvungen att kolla på varför... Man har gjort så och vad det som driver dem. Och mm. Allt det där. Ehm, ja. Ja, det låter som att du har jobbat igenom det nu. <laughs> Nä, ja, det har jag faktiskt. Mm. Jag har jobbat hårt som satan mm. med det. Ehm, och det är värt varenda mm. krona och varenda tår. Och liksom, för att det, men jag tror att det är olika hur man är bara. Jag var tvungen mm. att göra det. Ja, ja men jag, jag känner mig mig mycket i det, ja. här, det som du säger. om att, att det inte finns någon distans mellan man presterar i musiken och liksom en själv. En själv. Ja, så en Och det, det har jag nog inte riktigt kommit över än. Nej, heller. Men, det är, men det har säkert inte jag heller. Det är vi, all, vi är fast i det mm. Men det är... Jag tror för mig så har det varit bra att ta ett steg tillbaka liksom. Ja, men jag, är, jag kommer nog inte vara trumpetare utan jag kan göra andra saker. Skitbra. Men det är, det är fast okay. du kanske visst kommer att vara trumpetare. Det vet mm. Ingen inte. Ingen vet. Nej. <laughs> det är som, du vet. Men att jag... Fick se liksom, när jag började plugga så här, att det, det finns andra saker som jag, jag ja, är, är bra också. på liksom, också. Jättebra. Men du, mm. alltså, du får inte glömma du är trumpetare mm. Mm. också. Du är, mm. är, mm. liksom, är Augustus sen är du liksom trumpetare och ja, sen är du allt det Problemet är att man går in i rollen som musiker så jädra hårt. Ja, exakt. Och man är så mycket mer än det. Liksom. Mm. Och det är därför man, ja, det är jättelätt att och, och ja. komma bort från. Speciellt när man lever i en miljö, musikhögskolan är liksom högskole-nivå, liksom, nivå, det är så vädra fokuserat och sen så frilansar man och blir det blir hysteriskt och då ska man dessutom försörja sig och liksom så man ja, måste verkligen, det, är tufft, ja. det är jättebra av dig och, och också modigt att ta ett steg tillbaka för det är också svårt, det, det säger de i den här boken eh, liksom, det, det, finns ingen, det finns ingen som man gör det här för utom sig själv och är det inte hundra procent värt det så är det inte värt det, alltså, men det är så, här, man tror att bara för att man har gjort det när man var liten och ja man kanske har en karriär eller vad det kan vara. Liksom. Nå, du vet, så så mm. måste man liksom hålla på. Men det finns ja. ingen som är. Det, det, det har jag väl haft som ledstjärna. Så länge det är kul håller man på. Men annars så, så skiter jag i det. Alltså, det finns ingen som helst anledning. För till syvende och sist, alltså musiker, yrket har ju sina nackdelar. Det måste man ju kunna ja. se. Ja, verkligen. Vill du. Var, vad kan dem. du tänka dig att ja. slippa? Ja, men alltså, nu när jag har fått barn mm. så kan jag ju säga att nu har jag i samma veva som jag fick barn. Eller som hon blev så gammal så att, så att man känner att... Jag, jag turnerade första tio månaderna med henne. Okej, okay, hon hängde med. Hon alltså. hängde med och hennes mormor. Och det var superkul på alla sätt och vis. Och de fick en jättebra relation och, och jag har varit ut, utan henne liksom mer än ja, ett sätt. 45 minuter i taget liksom. Så att vi har verkligen, vi har verkligen hängt. Eh, och sen när jag normalt skulle ha börjat turnera så fick jag ett, ett jobb hemma. Alltså på en, en, en teater i stan. Eller en show. Eh, med en svensk artist. Eh, och så jag slapp jag fick spela liksom varje vecka med skitbra musik, musiker och sånt där. Sen sen så det är en, för sig en annan musikstil än vad jag brukar hålla på med, men det är ju inte jazzmusik, men det är ju popmusik och mm. är Det orörfa. Ja. Ja. ja, precis. Så alltså, hur pratar om ja, det Jag började tänkte började. Jag skulle jag vet inte. Ja, men visst, ja, men jag, jag kan släppa det nu. Ja. Jag släpper det igen. Nej, men det är, Nej. jag tycker det är superintressant att höra om det. Ja. Men vi kan komma tillbaka till det sen. Absolut. Mm. Ja, men menas bara apropå, mm. vad man vill slippa turnera ja. det är ja. ju skitjobbet speciellt om man har barn. Faktiskt. Mm. Men det kommer jag ju inte det kommer jag behöva göra. Mm. Jo, för det är ju så mitt jobb oh. ser ut. Eh, däremot är man ju glad att man slipper ligga ute på så här årslånga liksom För det gör jag ju en del också. Mm. Liksom. Men eh, alltså jag får eh, hela hennes andra år är jag hemma. Oh. I princip och sen så kommer vi börja resa i. I höst, då blir hon två år. Efter hennes tvåårsdag så kommer vi köra. Just det. Då blir Göteborg ju faktiskt liksom okay. tre, tre dagar i veckan. Så då kommer hon antingen vara hemma eller följa med. Så då kommer man... All right. Ah. Vad, vad ska du göra i Göteborg? Ja, det är samma. Det är, vi de, de, flyttar då? de flyttar den De flyttar ah, den. Ja, okej. Okay. Eh, och jag hänger på det. Ja, det verkar ah, liksom, ju vara ett grymt gig. Liksom. Ja, det är verkligen ett mm. grymt gig. Och, och jag, visst, jag är ingen världsmästare på samma sak dag, alltså varje liksom, dag. Nej. Men det här är, är faktiskt ovanligt kul. Det, ja, det verkar ju som den respons som den grejen har fått. Ja. Och vad man ser liksom på bilder och sådär mm. Det ser ut som att ni har det otroligt roligt. Ja, Du kan kolla att det finns faktiskt klipp på, ja. från idagskalan. Vi gjorde så här på publiken. Just det. Just det. Mm. Eh, så det är liksom vi får dansa. Vi får ju mm. liksom sjunga lite. Och liksom, ja och ja fåna oss liksom. Mm. Och gillar också, du det? Jag ja, jag gillar ju det. Cool. Ja, mm. Jag har ju jag har ett gammalt teaterförflutet. Och det där och liksom, är ju... Alltså jag... Jag kan ju sakna det på jazzscenen. Alltså det, det passar sig inte riktigt. Jag, jag är ju fånat mig där också lite grann, mm. lite lagomt. Men, men där är det ändå så här. Musiken måste vara i fokus. Och det vill jag ju också. Mm. Sen så tycker jag man kan ju gärna... Liksom, vad tar en publik som liksom det jag inte om folk kan vara liksom artistiska mot publiken så där men, men mm. det får inte bli det här liksom spektakel som jag kan sakna mm, ja. <laughs> som är kul med ja. liksom när det är kommersiellare liksom, ja, det, det, det är show mm. ehm, och också, det är också en annan musikstil mm. som jag, jag kan ju sakna det här raka fy 4, 4 och elbas. Just det, det, det kanske liksom <laughs> <laughs> men, men mm. Nu ska jag faktiskt göra båda, för nu ska jag ju spela in en egen platta med mitt nya band. Ja, ah, vad kul. Vi lirar på Lilla Hotellbaren, 3 mars. mars. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Och ni lyssnar också. <laughs> ja, ni men, lyssnar också. Det är alldeles speciellt <laughs> <kommer> ut. Men... <laughs> men ni kan komma till Sörmland, vi ska ut mm. på lite turné under våren här. Och sen åker vi till Tyskland i juli och spelar på en jättefin festival. Oh, vad kul. Så det blir lite ja, det jazzinslag med egna grejer och det tror jag blir om, för att jag, jag behöver, behöver blanda upp uh -huh. liksom. Det, det... Just det. Ja, man får hitta på uh -huh. olika. Ja, men det, är, det är kul det här, du säger om med show och artisteri mm. för det kan ju bli så riktigt tråkigt alltså med ja. så här, jazzkvartett går upp. Absolut. Och, så och, det... Eh, och det måste ju också få finnas liksom. Exakt. Men det, man uppskattar ju ofta när det är någon som man visar mer än i musiken att man har roligt tillsammans. Exakt, det är ju det. Och liksom, Det är svårt att, att, att inte visa det tycker jag. Mm. Men, men Och så är det kul Och man kan snacka lite. försöka prata lite tyskarna i Tyskland. Fast att det kan och sånt där. De tycker det är, det är ju klockrent. Man, man gör ju bort sig och de älskar ju det. Ja. Och sen är, så är man ju bästa kompisar. Det är ju skitkul. Mm. Och liksom, och där, eh, det, ja, vi kommer ju som sagt göra en, en ny platta. Den kommer vi att turnera lite mer i Tyskland. Mm. Nu ska vi se vart vi var innan vi började prata om motivationen och det, där. Ja, just det, det ehm, Du gick på gymnasiet. Mm. Vad hände efter gymnasiet? Efter gymnasiet hände så att då sökte jag psykologprogrammet på universitetet. Ja. Eh, och kom inte in. Nä. Jag hade sjukt höga betyg, men kom ändå inte in. Det var såhär 5,0, jag 4,8. Ja det, är ja, det är löjligt. Fast och, och liksom, det är sjukaste av allt. Men jag är jätteglad att jag gick samhälls... Jag måste bara säga mm. det. För nu efter mitt fas i hand, jag har liksom jobbat med musik hela mitt vuxna liv. Och där på, på gymnasiet så fick jag ändå hålla på med massa språk. Mm. Det jag håller jag för sig fortfarande på med. Jag försöker vidareutbilda mig själv och gå i kurser och sånt där. Men det var ju så kul att läsa psykologi, filosofi, liksom svenska litteratur. Alltså jag, det var as... Historia! 27 var kul det. Liksom, det var ju skitkul att och, och, och liksom få ha diskussioner med folk som är... liksom ja, De var rätt smarta i min klass. Det var jätteroligt mm. och jag, liksom, jag, jag kände att jag fick någon slags studie-självförtroende där som förmodligen inte alls funkar nu. Men det går ju någon slags tro om att jag skulle kunna plugga om jag bara skulle bli det. Om du vill ja men du vet eh, Men det är ju, det är ju är det inte så. Det är så länge det är, det, det men, tror jag ändå. Men tron jag, är större. Jag, jag hade också den uppfattningen hade du det? Ja. när jag började plugga vanligt alltså, ja, vanlig högskola. Jag var så här, oj alla kommer att vara simla bra och jag ja. kommer att vara jättedålig och jag har inte läst en bok sen gick i mellanstadiet ja. typ. Men sen så... Så tror jag att jag har haft väldigt mycket från att jag har varit ganska så här strukturerad och duktig på att öva och sånt där. Så jag vet, Exakt. vet hur jag ska lägga upp någonting för ja, att det ska disciplin. gå ganska fort. och ja, bra. Och Strategi, typ, ja. så här, som vissa människor tycker är lite flummigt formulerade. Jag bara, men då? Jag gör bara så här. <laughs> ja, liksom. det, där är liksom, det där har man ju levt med hela tiden. Exakt. Bra. På något sätt. Bra, bra, bra. Så det, det tror jag faktiskt ja. att du inte kommer att ha någon. Nej, nej, nej, alls. Men jag tror, ja, nej. Men precis, nej, men man får se. Men, men i alla fall, nu har vi inte kommit dit. Men, nej, nej, va? nej, men, men Det var i alla fall askul, jag mm. kom alltså inte in och tyckte mm. väl det var lite surt. Så, men, men jag kom in på, på Frammes folkhögskola. Frammes. Ja, och mm. tänkte att jag skulle. Den ligger på PIT mm. På klassisk trombon och tänkte att det här blir kul att bara spela av sig ett år innan man gör något riktigt. Uh, <laughs> ja, eh, vad bra gick. Nej Och där fick, kom jag in på ja, men vänta, du kan ju söka musikhögskolan. Jag träffade Orion Hultén, saxofonist. Ja, man, men du kan ju söka Akis, det är ju jättekul. Klart du skulle det, men jag kan ju <laughs> ingenting. Äsch, gå och, och kör något bara. Så jag hade liksom eh, vid sidan av min klassiska liksom, mm. övningsrutiner som jag hade på Och vilket jag också är jätteglad att jag fick till Oh. Alltså att lära mig att från trombon hyfsat och liksom... Eh, alltså, mycket grunder där. För mycket grunder mm. och liksom, man, ja, skitbra. Eh, vad det är. För, för sen hade jag med men det när jag då av ett, på ett bananskal komma in på Akis på reservplats. Mm. Magnus Fredberg kom in först och sen såhär, det vi kört då? Så jag trodde jag skulle gå på skur upp, Men så, oh. så ringde de där bara, oh, komma. Okej då. Så drog jag dit, 19 år gammal eh, Inte torr bakom Till öronen alltså? Nej, ja. det blev det Det blev ett ah, okay. upp tyvärr ah, okay. Hade jag haft lite is i magen mm. ha, Med, med fasit i handen Det var typ det enda som jag tänkte Åh mm. Han var lite mer sådär ja. ja, men jag kommer in och annan. Men då var det så. Här, nej, men jag kommer aldrig komma in Det, det här är liksom en <laughs> ja. gång liksom En chans i livet, du vet Ja, det blir ju ja, så Ja, men så stort mm. Så jag hade ju behövt åka till Skurup, lära mig lite jazzgrunder. Liksom. Nu istället jag på Akis. Jag ja. hade inte, vi visst, visste inte ens vad en kyrkotornart var. Alltså du vet. Ja, okay. Du vet, jag hade helt. hört allt på gehör. Ja. Okay. Ja, det var ett hårt. Så jag började mm. med Alvaro som inte finns kvar där på skolan längre. Ja just det. Ja, ja mm. Mm. Vilket var skitbra så jag lärde mig as mycket av honom. Och jag kommer ihåg att Örjan fasrum också var jätte... Jag hade jättemycket att tacka för honom. Vi hade honom i arrangering. Och, eh, så där lärde du dig liksom, ja. jazz teoretiskt? Ja, så. arrangering och ja allt. Allt jag kunde inom jazz lärde jag mig på, på musikhögskolan. Så för mig var den skolan jättebra. Mm. Sen var det ju väldigt omtumlande och skitjobbigt också och gå där. ja Du gick med Magnus Fredberg Jag gick med Magnus mm. Fredberg och det, mm. det var ju fantastiskt. Han ja. var ju... Alltså, det var ju så fantastiskt faktiskt. För han var ju redan klar typ när han började. Han var ju som liksom färdig, as, ja. bra trombonist. Så jag bara kunde hänga på honom där och liksom kolla vad han gjorde. Mm. Så jag har lagt mig mycket av honom. Mm. Eh, plus att vi hade skitkul och, liksom, mm. och spelade jättemycket ihop. Sen så spelade vi mycket sen också i olika ja, alltså Hector binget med alltså, olika Magnus Lindgren, Storban. Mm. Eh, men även Magnus Lindgren som sagt gick ju där då och Gottvik Skog, Micke Sörensen, hela Amanda, mm. eh, Seljwick och vilka uh, ja, gick med. det var ju massa folk. Ja. Martin Pålsson. Och... och det var ett bra gäng. Det var ett skitbra gäng och jättekul, vi hade ju superbra storband och liksom, oh, wow. ja, det var sånt jävla man hade velat ta ha med. Ja, <laughs> <Håra>. <laughs> ja, men, ja, men på kompet. Daniel ja. som hette Salgotsson. Det var ju Fredrik Jonsson. Det var liksom, mm. du vet. Ja, ja hela, alltså alla de som jobbar nu mm, mycket. Exakt. Så att det var ju det, det var ju skitlyxigt faktiskt. Mm. Och det gjorde att man kom in i, i musiklivet väldigt smidigt. Så efter två ja. år på musikskolan så försörjde jag ju mig. Ja, du gjorde det? Ja. ja. Fortsatte du och gick färdigt? Jag gjorde det. Mm. Men jag gjorde så här. För jag eh, eh, lånade faktiskt, jag tänkte att ah, jag har ändå lånat så mycket SCSN. Jag lånade ju två år fullt. Ja. Så bara, ja ah, men nu är det ju kört vi tar tillbaka det <laughs> Så jag lånar på fullt, Spara de pengarna. Okay. Yeah. <laughs> så jag lade umna dem på ett konto bara, mm. sen alltså, jag till New York. Så jag gjorde det sista, alltså, halv, jag tog uppskovet halvår faktiskt, ja. innan sista halvåret. Just. Det. Så var jag i New York. Och hängde bara och tog lektioner lite. Och, wow. Ja, det var skitkul. Men bodde du där i ett halvår då? Eller? Nej, jag bodde, någon, jag bodde typ en, en termin. Liksom. Ja. Från typ januari till april okej. eller något. Eh, och, och det var ju svinkul. Det var ja. ju så himla värt det. Men jag känner att jag... jag hade tanken var ju först att gå i skola där, men det orkade mm. jag ju inte. Nej, det, finns, det kanske finns tillräckligt mycket liksom ja. på kvällarna. Och ja, det, jo men det är det. Men mm. alltså, jag var ju så skoltrött. Ja, okej. Oh. Cool. Och så var det där och det började rulla på lite där. Mm. Jag hade ju kunnat åka dit och liksom... Ja, det var lite upp, möjligheter som uppenbara sig. Vad då för möjligheter? Det blev jag erbjuden att börja på det här Texas-skolan där. Okej, okay, UNT. Mm -hmm. Ja, är, är det är den? den som är... Eh, ja, det är den som jag känner till. Den alltså som, den här yes, stora yes, yes, jazz ja, med lab -bands och ja, sånt. Ja, precis. Mm. Och det... Nej. Ja, där är det ju verkligen skolan. Ja, skola, eller vi alltså. Ja, precis. Är, vi, vissa ja. av mina kompisar har åkt dit nu precis. som på utbyte. Ja, och Dillon har ju varit här. Ja, just. Det. Så har tagit ja. två lektioner Så jag vet, jag slackar lite med honom. Men, mm. men jag förstår att men mm. det är ju skithäftigt. Ja. Men då Man då, då, måste ju vara redo för att gå i skolan. Exakt, så, så. Mm. exakt. Och så var det så här, ett annat band, tjejband, som ah, vi fick som i grönt kort, men då måste du verkligen så här, det säga, vi vi fixar allting, grönt kort och allt Men då vi får vi jobba exklusivt med det här bandet Det var så här kommersiellt dansband mm. Och då hade jag liksom aj, och Då hade jag kommit in så bra i Stockholm Och vi fick göra alla grejer Så kände jag också i New York, det var skitkul Extremt hög nivå på alla Nej, oh. äh, det var det inte på alla ska jag, Nu ska jag inte säga det Men det, var väldigt på, det fanns en väldigt hög nivå Ja oh. Speciellt, alltså tromonisterna var ju galet bra. De kunde mm. läsa ju vad som helst, spela liksom hur mycket bi-instrument och kunde göra vad som helst på sina instrument. Mm. Men så insåg jag att ja, men om man bor där så måste man antingen spela, så spela en Broadway-show eller så gör man bara studio och då måste man liksom spela tuba och allt och vad det där. Eller så gör man sina jazzgig för 30 dollar per kväll och då spelar man ihjäl så fast man får inget pröjs, du vet. Ja, det... det finns gig men liksom mm. det finns inga stålar. Eller pengar ska jag säga. Mm. Ehm, och, och det där så insåg jag att ja men... Och dessutom. Mm. Visst det fanns skitmycket bra komp och det fanns liksom, individuellt mycket bra musik Men så insåg jag att Sverige har så fruktansvärt mycket bra folk också. Jag jobbade mm. ju liksom med de allra bästa då. Redan liksom, vid 23. När jag hade precis kom in med Hector Bingers storband och liksom spelade med... Peter Asplund, Magnus Lindgren och Alberto Pint och Jonas Kullhammar. Mm. Det var liksom ett, ett, vi spelar varje måndag. Ja, just det, det är det, det bandet. Det är legendariskt. Alltså. Ja, och det var ju en galet bra skola. Men nu mm. var jag och Magnus Svedberg. Ja. Matti Sederberg som nu spelar i eh, det tyska storbandet. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, och så var det ju... Ja, det var sjukt kul. <clears throat> så det var ju... Så hade jag hade ju studion, gig och liksom, mm. allt det där rullade på här hemma. Så jag... jag New York finns kvar, jag har kvar det som inspiration så kan man alltid ändra sig sen och flytta dit. Men Stockholm var liksom nog, kände jag. Ja, jag förstår. Så jag drog hem efter den här tiden och gjorde ja. min, min examenskonsert. Mm. Och eh, det var ju också en resa. Det var ju askul. Jag mm. gjorde ju med för sju blås, för sju blås och komp. Det. Det är två sätt olika, mm. liksom konstellationer. och okay. Ja, var väl så nervös ungefär ett halvår innan <laughs> så jag alltså, jag höll på kissa på mig varje dag i övningsrummet vilket var också jättebra mm. för då kunde jag träna på hur mm. nervös man kan vara ja. och liksom verkligen i realtid så bearbeta den mm. nervositeten och tänkte att nu kanske jag inte är nervös när den dagen kommer mm. vilket inte stämde tyvärr Nej. då var jag så nervös äh, det där kände jag också ah, ja, ja, men du vet. När, jag, när jag gjorde det coola ja, grejen jag så där. Så var det, det var ganska eller jag, för jag ringde Bertil Strandberg ja. typ på sommaren- för jag hade hört att de skulle göra den här grejen. Ja. Jag bara, jag vill göra den ja, så här. Kul, ja. <laughs> så fick jag noterna ganska långt i förväg. Mm. Så jag hade på med det ganska gjorde, länge. Ja. Eh. Nåväl, ja. skulle jag säga... Nej, men när den dag kom så är man ju... Ja, jo, Nej, fy fan, mm. Just det, Jag kommer ihåg ut och berätta ja. en, en rolig historia- eller en rolig story om ett jam i New York- när vi spelar Cherokee. Ja, var det den... Den, den, den tog upp den en, en halv. Ja, någonting sånt. Ja, Mm. Ja men Oskar spela så jävla där. Eh, snabbt hela. Just det var ju hysteriskt. Det var ju som bara visa upp musklerna hela tiden. Ja precis. Eh, nej men då hade de ju vi villiga de absolut spela ihåg. Ah, okay. Ja okej. Men då, du hade övat det Jag hade ja. övat. och ja. ah! ja, Det är så kul för just Kjell och Kjell och Pinsen är en sån här Ja men jag vet, jag hade övat så att spruta på den där liksom. <laughs> <laughs> Eller vad ska det komma till eller? Ja. ja, nej men du vet. Det ja, en sån som jag kommer ihåg från någon Ja, någon ro, som blir. ja. ja det var mycket mm. roligt. Det var ju tur det. Mm. Men ja Vilken märklig tid det var. Och så det, det också är, så här, är jag faktiskt jätteglad att jag inte hamnade, hamnade där. Ja. För det hade färgat min musik på ett helt annat sätt än vad jag nog skulle ha välat. Mm. Eller så hade det varit större avstånd till den musik som man skriver idag. Jag vet inte, det, var, det är något med det där eh, lite stereotypa jazzmusikerandet som, mm. som många av dem för ja. sen så finns det en fruktansvärd energi i det som de ja, inte kan är det, fneka, eller? Mm, det håller jag verkligen med om. Nej, men de, det är ju någonting där att de har så otroligt starkt skolväsende ja. i liksom, Jasvärlden. Precis. Så det finns ju väldigt många som låter ungefär likadant. Eller jag tror du... inte att det är det. Jag tror att det är mer inte att, det. att de, är, att de är, mm. håller så högt att, ja. att lära sig. Jo, men det är kanske är det. Uh, nej, vänta, vänta nu. Vänta uh, nu. Jag snackade med Dylan om det där. Ja. Att de lärde sig, de höll på så mycket att bara göra läxorna liksom i fyra ja. år. Medan vi kanske vi behöver göra mer läxor i för sig. Mm. Man har många luckor fast man får med söka sin egen musikaliska ja, röst. Ja men precis. Man letar efter liksom. Man precis. har sitt eget behandling. Ja. Sådana grejer är viktigare i Jag här. Har ja. jag uppfattat det som. Alltså, det är både och. Det är ja. verkligen liksom, ett givandetagande tycker ja. jag. För jag, jag har fått jobba mycket med. Sen jag gick ut också. Mm. Med, med mina läxor som jag har liksom slarvat med. Just det. Fast jag vet inte vad som är svårt det där. Ja, man jobbar ju hela tiden. Ja man jobbar mm. hela tiden. Sen så vet jag ju. Så jag jobb, har ju alltid jobbat på läxorna. Det är ju inte mm. det att man inte har gjort det. Men, men mm. att, för jag har ju hört att det finns eh, typ, kanske, jag vet inte hur det är nu. Mm. Men att folk kanske har slöt av lite, men att de övar lite mindre än vad vi gjorde. Ja, men nu, nu för tiden på musikskolan så är ju folk oftast väldigt, väldigt, väldigt bra. När de kommer så. in. Ja, alltså okay, de, ja. Det är mer att de nästan är färdiga inte riktigt. Nej. Men antingen att man har gått två år på Skurup- eller mm. att man kanske har gått- två år på Skurup och två år på friden. Ja, liksom. ja just det. Okej. Okay. Eh, och det är många som vet- ja, men precis det här ska jag göra. Ja. Och så bara... Perfekt. Sen så är det ju ja. helt grymt där med Lundervad. Mm. Magnus Svedberg, ja, alltså ja, han drillar, liksom, han kör- ni får mm. göra alla de här kortsgrejerna- som jag liksom har, har typ gjort för några år sen. Alltså, ja. ja, precis. Där fick man gå en väldigt här, tydlig skola. Ja, är det är ju skitbra- Ja men det är ju smart faktiskt Då har man lite mer tid för andra sen ja just. <laughs> <Om man laughs> Sen nu så vill. kom du tillbaka till Stockholm Och ja, eh. gjorde ditt Vill du berätta lite mer om ditt e examensarbete mm. sen att vi tappade det mm. um, Ja nej, men det var sk skrev liksom mm. för första gången sådär, st Större arrangemang För, för många människor mm. Och det var ju superkul ja. uh, Och uh, Det är väl ingenting som har jag spelade inte in det sådär, jag gjorde inte platt av det, utan jag... jag dröjde ganska länge med att göra min egna första mm. skiva. Vänta nu, då var jag 24 va, tror jag, när jag gick ut. 24-25. Mm. Eh, och började, ja, då freelancade jag på heltids. Så... Men då hade jag ju då spelade vi rätt mycket med Sliding Hammers. Och med, dom, med, med syrran då, mm. då gjorde vi ganska många plattor. Så man fick liksom uppdran så skönt och inte stå själv som producent och kapellmästare. Jag hade ju så kanske det, mest, det musikaliska ansvaret okay. i arrangemang och sånt. Mm. där. Ehm, så jag hade ju stor del och jag fick ju. Liksom, jag hade ju jätte, liksom, vi jag bestämde ju mycket på gott och ont, men vi mm. eh, delade upp så de var den som bokade mer och, och, liksom, ah, okay. och hade han om ja. administrativa biten med. Mm. Nej, men vi åkte omkring, vi, det var ju väldigt trevliga resor. Vi åkte till Japan två gånger och Filippinerna och Frankrike, ja. USA, Kanada. Det var ju sköna turnéer. Ja, Som, det låter ju väldigt. Och så mycket stött. Sverige, mycket svenska jazzklubbar. Mm. Det var ju jättepopulärt faktiskt. Vi hade ju skitroliga konserter Det var ett väldigt bra koncept. Så. Ja, precis. Och Syra ja. också asbra. Okay. Så vi hade ju den grejen. Det. Eh, och det var liksom, det är ju mainstream jazz och lätt tillgängligt mm. liksom, så det var, var ju på läppen kan man ju mm. säga. Det funkar bra att jobba med syran. det var liksom. både jag och Anna kan mm. säga. Det var ju en där var det ju en rejäl terapi för oss båda. Vi, fick ju, vi kom ut och in alltså apropå mm. det här med tävlings ja, gamla, okay. liksom, tävlingstakter och var i vad och eh, det var skitspännande. Mm. Och det sjukaste av allt det är att när vi liksom, när det började gå som när vi liksom började komma alltså sluta ha våra konflikter och allt det där då då har vi upplöste bandet. Det kanske var för att inte vi behövde. då var det klart. Ja, det var det klart på något vis ja, Spännande. Ja, det är lite spännande, men så vi alltså fy, vi har ju varit med om Umbärande, så här, i ju i USA har har slängt i trailer-dörren. Så här, jag vill aldrig mer filmscener. se den. Jag Ja, verkligen. Filmscenar. Sen går man ja, upp i scen tre minuter senare så bara är bästa mm. vänner. Det blir det värsta succén och så är man ja. på banan igen. Om man är ju syskon, då, ja. då är det ju så. Precis. Ja, precis. Jag, jag och min bror har spelat lite ibland. Mm. Och det, jag tror vi aldrig skulle kunna man ha en ha band. Han är ju tubaist ja. också, som mm. min pappa ja. Han, han kör klassiskt sådär. Mm. Han skickade ganska nyligen en, en film på sig själv när han spelade Liv. Hur låter det här? Men, Hur låter gulligt. det här? Det var kul. Vad roligt. Eh, nej, men, och sen har det varit i, i frilansvärlden kan man väl säga. Ja, Efter, ja. absolut. Mm. Eh, ja, det har ju varit hela tiden mm. parallellt. Just det. Men sen så har ju mer och mer... Sen Just det, så upplösa... Tog jag steget, eller vi tog steget för att upplösa Slidingham. Mm. Och det var ju jätteviktigt för mig. Mm. För jag kände ju liksom att ah, det här är inte riktigt mitt innersta liksom, väsen som kommer fram nu. Liksom. Jag kan inte riktigt stå för det här längre. Okay. Musikaliskt. Ja, det blev lite för mycket mainstream. Eller? Ja, precis. Jag, ju Konceptet jag tog över. Ju. Ja, exakt. Mm. Så kan man säga. Mm. Och det var skit kontroversiellt. För det är svårt att sluta någonting som är så populärt. Du vet. Vi kan jobba med det här hur mycket som helst. Vi kan åka jorden runt. Du vet. Ja. Vi kan verkligen berika på det, här, om vi verkligen vill. Ja. Men, vill vi inte det så går inte det. Liksom. det, det är helt, och då var syren också där. Att vi hade trött på att två, Vilket var väldigt skönt. Så ja. det, var liksom, det var inget problem. Nej. Eh, men då formades den här. Större, det här större behovet av att uttrycka mig i min egen musik att mitt mm. komponerande fick helt plötsligt en stor en stor roll mm. som jag inte hade tillskrivit den förut. Mm. Jag hade liksom, ah, men jag skriver lite låtar också och sen är jag trombonist men nu är jag plötsligt bara, jag men shit Jag måste verkligen jag måste verkligen göra det här. Och det är faktiskt tack vare Jonas Kullhammar som som hade, jo, men jag gjorde ju en platta när jag, när jag, 2004 när jag var 30, fyller 30 år. Den kom ut precis när jag fyller 30. Så jag bara, ja ah, men vad kul, det här, är så här första vibrafonprojekt som jag hade. Mm. Eh, och det, ja, men det gick ju bra, vi åkte runt lite med det och, och, och sådär. Och sen så kände jag men ja, Det är för dyrt att äga en grupp Och behöver så här snå. såhär liksom. okay. Snål Eller jag fick såhär Jag ska fast mig ha betalt när jag spelar Man, du vet, man kommer i olika faser ja, jag, jag, ska jag, ska, jag ska inte betala för att få spela Nej, okay. Men det gjorde ju också Att, att jag Inte kunde göra mina egna, egna projekt För ofta så får man ju lägga ut lite. Ja, man får investera eller så, så får man det. inget gage, Eller Du vet Nej, det... Men så Så, så, så så eh, fick jag, Nu ja, det var, jag med Joss Guldhemma i alla fall. om det. Han har ju alltid varit väldigt bra på att göra sina egna projekt och starta eget skivbolag och allt det där. Han var men fast jag vill ju höra din musik nu. Vad är, är din grupp någonstans? Jag bara, ja men gud. Ja ah, just det. Men så kom jag på nej men det här är inte värt det. Jag måste ju investera i min själ. Ja. Jag kan inte hålla på och styras av liksom, Jag får tänka om. <laughs> tänk mm. om, tänk rätt. Tänk, jag gör det här kommersiella gigget för de här pengarna så kan jag finansiera det, min egen grej. Och det gjorde ju att, att jag helt plötsligt hade en grupp igen. Mm. <laughs> och hade liksom ett skriv... Nej, jag kommer inte ihåg exakt vilken ordning. För sen Nej. hade jag ingen så hade ju upplöst min, min den här Vibla-gruppen. Och var liksom mm. freelance. Jag satte mm. ihop lite olika projekt. och just det. Jag prioriterade... Ganska hårt att jobba med, med folk från andra länder. För det kom jag på också. Jag var ju i Paris och skrev musiken en månad. Okej. Okay. Och hängde där. Hur kom eh. du fram till att du skulle göra Behövde åka bort? Liksom Nej, men jag var där. Dels så skulle jag... Jag sökte mm. en sån här um, konstnärslägenhet i... Man är i Man åka till... Eh, det är Svenska institutet som har Just det. lägenhet. Jag så, man där. Ja, mm. så jag bodde där en månad. Och var där och hängde och jammade. Cool. Ja, det var skitkul. Och träffade liksom folk som jag fortfarande har kontakt med. Mm. Jättenära vänner och musiker som jag jobbat mycket mm. med efter det. Så det är så värt sådana där grejer. Hur som helst. Och där var jag också supertrött på att jag kom på att shit, jag måste flytta från Stockholm, från Sverige. Jag är så jävla trött på svensk musikliv. Det här var 2001 mm. tror jag. Okej. Okay. Ja, Typ där. Mm. 2001-2002. Jag var så tröst på skiten. <laughs> ja, men du vet. när man gått eller har man försörjt sig. Och liksom hållit på. Kört omkring. Och... Ja, ja, ja du vet. Jag behövde verkligen omväxling. Och, omväxling. och, så, det... och så kom jag på bara. Men vänta nu. Ska jag flytta? Det var en stor process. Ja, men är det bättre i Paris? Det verkar också också jobbet liksom, Det är ju svårt vart man än är. Liksom. Det blir ju litet vart man än är. Mm. Och New York, aj, men, så, aj, men då kommer jag på. Shit, om jag ger mig, ger mig katten på att komma ut i världen. Eh, ofta. Att resa mycket, spela mycket utomlands. Och också ta mycket utländska gäster till Sverige. Just det. Då funkar det. För då, blir det, då får jag liksom, få den här luften som jag behöver. För, för det är en mm. speciell eh, vib här i Stockholm. Det är alltså, Vi tror att vi världens medelpunkt. Och att ja. Sverige är liksom centralt på något sätt har vi fått den jättekonstiga. Men det är ju så långt ifrån ja, sanningen. Alltså menar, det är så ofta att det finns inte. Det, är en, det finns, dels är Stockholm en liten ankdam ja. och sen så finns det väldigt många små ankdammar i Stockholm också. Men också såhär, ja men liksom Ja, det är så långt norrut och det är så knasigt ja. bara. Alltihop. Och det är så off och det är så töntigt. Det, så att jag, så att man, vill, behöver, man behöver få lite nytt, mm. nya influenser. Eh, sagt och gjort. Så jag styrde upp en massa projekt. Med ja. brasilianska musiker. Liksom, franska musiker. Holländare. Jag tog med en holländare i min grupp. Jag reste mycket till Sydafrika. Jag hade tur att komma med i en massa olika projekt faktiskt. Som åkte mycket och jag jobbade massa med ett, ett nordiskt storband. Och sen var det ett, jobbade jag med Trondheim jazzorkester ganska mycket. Sen var jag i Tyskland och jobbade med lite olika storband mm. där. Eh, och, och insåg att shit, jag, behöver, jag skulle vilja liksom jobba mer mot Tyskland. Det är ett väldigt trevligt land. Mm. Eh, så jag konsulterade min stora mentor och, och fantastiska inspirations eh, guru Nisse Langren och han sa men du kan ju hålla till de här de kanske skickade till det mot det här skivbolaget de kanske, för jag hade ingen aning men jag bara frågade, men vad, vad ska man göra? vad tycker du? Ja men prova de här bra, bra, bra. olika, sen fick jag då ett tyskt skivbolag och jag fick också vicka för honom, han, han sa upp sig från en, en jättecool ensemble som bestod av musiker från, från Baltikum Okay. Uh, så han sa upp så där och, och rekommenderade mig. Jag fick skicka mm. in plattor Massa olika lyssningsex med vad jag var med på. Och CV och så det var ju verkligen inte så att jag bara fick mer som att söka ja, och Verkligen. Mm. Men jag fick, fick det. Det var helt ja. kul. Och, och faktiskt jag var ju med där nu sex år i rad. Har ju paus för året? Ja. Jasparli ganss samma. Det är också så att folk får olika videos och så. Där. Mm. Precis. Cool. Folk från olika länder och det är liksom Ja, men det är, har varit otroligt fruktbart det här liksom, tänket att inte tänka smått, inte tänka eller, vända på det. Man, man tänker större, man mm. tänker pengar är inte allt. <laughs> liksom, nej. det har ju alltså försöker och basera besluten på lust istället för rädsla. Det är väl det som är ja. det svåraste. <laughs> Och det som också är liksom... Det som håller längden. Ja. För min del. Mm. Just. Men nu har jag kommit på. Nu är det en ny fas. Apropå eh, det här med rädslobaserade beslut. Mm. För nu har man ett barn att försörja. Och hur långt ska man låta... Liksom... Sin trygghets... Eh, ja det Tygligt tänket, horisonten. ja mm. exakt för där, eh, ja det, det tål att tänkas på, det är inte, det är inte färdigbakat mm, jag förstår det. men jag bara slog så att nu mm. är det lätt att bara, ja, men det är klart jag ska göra det, det är ju asbra betalt för jag ska ju försörja, då har vi pengar till sen, men då blir mm. man inne på nytt i det här ja. tänker som jag var inne på när jag höll på inte måna bra Ja just det, vad, vad är det man exakt, gör egentligen? Exakt, mm. Jag förstår precis. Mm. Men därför så inser så jag att spela in den här plattan som jag ska göra nu. När man betalar nästan allting själv. Mm. Eller ja, du som, som det ser ut så ska betala allting själv. För att se om jag får något bolag med mig mm. i okay. slutändan. Okay. Men, men det är det värt. Ja. Det är det fett värt. Och det det måste vara värt. Ja det måste vara mm. värt. Och, och liksom, även om jag åker på turné till Tyskland och inte tjänar. För där tjänar man inga pengar alls. Liksom går det går bara till bokarna och till mm. bandet. Ja. Och jag har inget, det kan, det kan vara så att om jag inte får resestöd från kulturrådet så får mm. jag betala resorna själv. Och då blir det riktigt dyrt. Ja. Men det får du fan vara värt då. Mm. Liksom, det är det, det, klart, det funkar ju inte. Liksom, men då, då får orupet du förstår. Ja, du De plockar. Gingen, och... Då får man plocka och dona. Ja. Liksom. Det låter Helt rätt, liksom. ja, om, man kan eh, göra så. om man kan göra så. Om man mm. kan leva, men sen så vet jag att många kollegor som inte kan tänka sig att göra sånt här, popgig mm. pop till exempel. Nej. Och då får man jobba med något annat. Eller liksom, ja. Det, alla gör ju sina egna lösningar. Är jag... det något som du vill prata om som vi har glömt? <laughs> Nej, faktum är att jag är knäppet att ställa en enda fråga, <laughs> ja, ja. Jag har gått igenom, alltså i stort sett allt det som jag tänkte. tänkt. Okay. Jag har några avslutande frågor mm. som jag eller till alla mm. intervjupersoner så att säga. Ehm, har du lärt dig någonting nyligen som du vill berätta om? Mm. Ja! Jag har nog lärt mig att att, det, att jag behöver verkligen min egen tid med min trombon. Ehm, och att jag mår skitbra av det. Att jag verkligen blir en bättre människa Tru och mamma Och kompis och medmänniskor mm. eh, Och Ja eh, Och sen är, Håller jag på att lära mig nu eh, ja, men Jag håller på att lära mig saker hela tiden Jag försöker Bygga upp Och eh, försöker nej, men Jag vet inte om jag har lärt mig något sådär, Men det är väl mer sådana där livsgrejer mm. Just Ja vem tycker du att jag ska intervjua om du får bestämma? Jag skulle säga Magnus Lindgren. skulle vara intressant att höra. Just det. Och sen även... Ann-Sofie Söderqvist har en mm. väldigt eh, spännande resa med, med sitt... Uh -huh. Hon finns absolut på tapeten. Ja, hon har okay. hjälpt mig med, vad heter det, med komposition ja. Eller att notera den Visst. på ett förståeligt sätt. Men, men eh, fråga henne. Hon mm. har väldigt mycket kloka saker att säga. Mm. Och, och har varit med om mycket. Så det skulle jag absolut. Just det. Och kanske saker hon inte... Jag vet inte om hon... Eh, men jag tror att hon skulle kunna dela med sig om mycket bra. Det tror jag också. Mm. Eh, vi har pratat lite om det nu innan. Men, vill du mysla ut det du har på gång just nu? Jo. jo, nu ska jag precis snart gå in i studion och spela in en ny platta. Och det kommer bli en, en ganska soft historia. Mm. Jag har nämligen länge tyckt att det var skönt med sådana här lite softare plattor som man sätter på på natten. Det ska inte vara mesigt och det ska inte vara liksom utan energi. Men att det är, liksom, det är lite mer återhållsamt. Kan jag, ska vi se om det går att få till. På ett intressant sätt. Men det kommer vara en ganska öppen sättning. Med trombon, Trummar och bas, Och ganska akustiskt. Mm. Eh, med lite, kanske lite elektroinslag. Vi får ja, se. Ja, vi får se. Mm, kanske... Spännande. Man får prova lite. Man får prova lite. Men eh, jag, eh, Dels gör vi den grejen. Mm. Så jag vill jag lite gig med det. Oh. I Sverige och i Tyskland. Och sen så är varje vecka vill jag på Börs och spelar med Orup. Just det. Hur länge kör ni där nu? Du där kör vi till mitten på maj. Mitten på maj. All right. Och Sen omtiden. så kommer vi komma till Göteborg. All right. Höst. <laughs> Precis. Det är ju yeah. okay. mm. yeah. Och sen är det lite jazzfestivaler i sommar. Ja. Mm. Just det. Ja, då tackar jag dig så mycket. Tack. Där har ni det, det blev ett väldigt mysigt samtal tycker jag Och minst lika mysigt blev vårt klingande samtal Och det betyder alltså att det är dags för det inslag där jag och Karin spelar den komposition Som avslutar varje avsnitt Den är som ni vet uppbyggd som en intervju med frågor, och svar och diskussion Jag hoppas att ni tyckte om intervjun Och att ni hör av er på fermatpodcast.gmail.com På Facebook, där jag heter August Jakobsson på Instagram, det heter Jakobsan August i ett ord. Eller på Twitter, det heter Snabla Citrusfrukt. Tack så mycket för den här veckan. Nästa avsnitt kommer som vanligt ut på onsdag. Och det är Jaspianisten Torben Guld som jag intervjuar då. Jag hoppas att ni lyssnar då också. Tack för mig.